Розділ 9. Пізніше цього ж дня в Міністерстві закордонних справ Швейцарії в Женеві було проведено прес-конференцію. Понад п'ятдесят кореспондентів заповнили конференц-зал і багато хто ще штовхався в коридорі. Були присутні представники телебачення, радіо, преси більше дюжини країн, багато хто був озброєний магнітофонами та відеокамерами. Здавалося, що всі вони кажуть хором. «Ми чули, що це не метеозонд. Чи правда, що це була літаюча тарілка?» «Ходять чутки, що на борту корабля були тіла прибульців. Чи залишився живим хоч один із прибульців?» «Можливо, уряд намагається приховати правду від людей?» Прес-секретар підвищив голос, намагаючись взяти контроль за аудиторією. «Пані та панове, сталося звичайне непорозуміння. Нам увесь час дзвонять». Люди бачать супутники, що падають зірки. А чи не здається вам цікавим, що всі дзвінки про НЛО бувають анонімними? Можливо, той, хто дзвонив, дійсно вірить, що це був НЛО, а насправді просто впав метеозонд. Ми спеціально організували транспорт, щоб відвести вас до місця падіння. Будь ласка, пройдіть за мною. Через 15 хвилин два автобуси, набиті журналістами з камерами, вирушили до Етендорфа подивитися на уламки метеозонду, що впав. Прибувши на місце, вони зупинилися в мокрій траві, роздивляючись понівечену оболонку метеозонду. Слово знову взяв речник. «Ось ваша загадкова літаюча тарілка. Вона була запущена з нашої бази у Відні». Наскільки нам відомо, леді та джентльмени, не існує невідомих літаючих об'єктів, походження яких не міг би пояснити наш уряд. Ми не маємо жодних відомостей про візити позаземних цивілізацій. з цього приводу наш уряд має суворо певну політику. Якщо з'являться докази візиту інопланетян, то ця інформація буде негайно доведена до громадськості. Якщо у вас більше немає питань, розділ 10. Ангар 17 на базі ВПС в Ленглі, штат Вірджинія, був замкнений і ретельно охоронявся. Зовні по периметру будівлі розташовувалися четверо озброєних морських піхотинців. У середині ангару троє високопоставлених армійських офіцерів охороняли опечатану кімнату – замінюючись кожні вісім годин. Ніхто із офіцерів не знав, що він охороняє. Окрім вчених та лікарів, які працювали всередині, увійти до опечатаної кімнати було дозволено лише трьом відвідувачам. Четвертий відвідувач щойно прибув. Його зустрів бригадний генерал Пакстон, відповідальний за безпеку об'єкту. Ласкаво просимо до нашого звіринця, привітав він відвідувача. Я весь у передчутті. Ви не розчаруєтесь, сюди, будь ласка, перед дверима у печатаної кімнати стояла вішалка, на якій висіли чотири білі сирильні комбінезони. Будьте ласкаві вдягнути комбінезон, попросив генерал. Звичайно. Янус в у комбінезон, що повністю закривав тіло. Тож видно було тільки його обличчя за скляною маскою. Ще він одягнув на черевики білі капці, і генерал підвів його до входу до кімнати. Охоронець відступив убік, і генерал відчинив двері проходьте. Янус увійшов до зали й озирнувся. У центрі стояв космічний корабель. На білих столах, що стояли збоку, для росину лежали тіла двох припульців. над одним тілом працював патологоанатом. Генерал Паксон звернув увагу відвідувача на космічний корабель. Схоже, що тут ми маємо справу з кораблем-розвідником, пояснив генерал. Ми впевнені, що він мав прямий зв'язок із головним кораблем. Обидва чоловіки підійшли ближче до апарату і почали розглядати його. Корабель був приблизно 35 футів у діаметрі, всередині формою нагадував перлинну раковину з розсувною стелею і трьома відкидними кріслами. Стіни корабля були вкриті панелями, на яких були якісь металеві диски. «Тут ще багато чого, чого ми не розгадали», – зазнався генерал Пакстон. Але те, що ми визначили, приголомшливо. Він вказав на низку приладів на невеликих панелях. Це інтегрована, широкосмугова оптична система. Схоже, що вона призначена для пошуку живих організмів. Це система зв'язку з можливістю синтезування голосу. Це навігаційна система. І, чесно кажучи, вона нас спантеличила. Ми вважаємо, що вона працює на якихось електромагнітних імпульсах. «Чи є якесь озброєння?» – спитав Янус. Генерал Паксон непевнено розвів руками. «Точнісінько не знаємо. Тут багато приладів, призначення яких нам не зрозуміле. А яке у них джерело енергії?» Ми припускаємо, що джерелом енергії є одноатомний водень у замкнутому циклі, тому продукт відходу – вода, яка може постійно рециркулювати, знову перетворюючись на водень та створюючи енергію. За допомогою цього постійного джерела енергії корабель може вільно переміщатися в міжпланетному просторі. Напевно, пройдуть роки, доки ми розгадаємо всі ці секрети. Але є ще дуже цікаве. Тіла двох прибульців були пристебнуті до крісел, але вм'ятини на третьому кріслі показують, що воно теж було зайняте. «Ви хочете сказати, – повільно почав Янус, – що один прибулець міг зникнути?» «Дуже схоже, що так, – Янус стояв, насупившись. «Погляньмо на наших прибульців. Вони підійшли до столів для розстану, де лежали тіла прибульців. Янус зупинився і почав уважно розглядати незвичайні постаті. Здавалося дивним, що істоти, що так разюче відрізняються від людей, були розумними. Лби прибульців були набагато більшими, ніж очікував Янус. Прибульці були абсолютно лисими, були відсутні і вії, і брови. Очі нагадували кульки для пінг-понгу. Лікар, який проводив ростен, підняв голову і подивився на тих, хто підійшов. «Чудово», – сказав він. «У одного з стіл відсутня рука, жодних слідів крові, але є щось схоже на вени, наповнені зеленою рідиною». «Зеленою рідиною?» – спитав Янус. «Так, лікар зам'явся. Ми пропускаємо, що ці істоти...» Рослинного походження. Розумні рослини? Ви це серйозно? Подивіться. Лікар взяв колбу з водою і побризкав водою на передпліччя прибульця без руки. Деякий час нічого не відбувалося, і раптом з передпліччя почало витікати зелена речовина, повільно формуючи руку. Усі були вражені. Боже мій, то вони мертві чи ні? Це цікаве питання. Ці тіла не живі у нашому розумінні, але за нашим визначенням вони і не мертві. Я сказав би, що це стан анабіозу. Янус продовжував, не відриваючись дивитися на руку, що знову виросла. У багатьох рослин проявляються різні форми розуму. Розуму? Так, є рослини, які змінюють зовнішність, захищаючи себе. В даний час ми проводимо дивовижний експеримент в галузі рослинного життя. Я хотів би подивитись ці експеримент, експерименти, сказав Янус. Звичайно, буду радий влаштувати це. Величезний зелений будинок лабораторії входив до комплексу урядових будівель за 30 миль до Вашингтона. Напис на його сіні говорив: Клени і папа родники ще на зіпсуті, але без сумніву, якщо б однак вони набрали розум, вони також стали б лихословити і богохульствувати. Ральф Вальдо Емерсон. Природа 1836. Професор Рачман, голова всього комплексу, був крихітним чоловічком, закоханим у свою професію. Саме Чарльз Дарвін першим виявив у рослин здатність до мислення. Лютер Бербанк пішов далі, намагаючись встановити контакт із рослинами. «Ви справді вірите, що це можливо? Ми знаємо, що можливо!» Джордж Вашингтон Карвер розмовляв із рослинами, і вони допомогли йому відкрити сотні нових речовин. Карвер казав – коли я чіпаю квітку, я чіпаю нескінченність. Квіти існували на землі ще задовго до людей, і після людей ще існуватимуть мільйони років. Через квіти я розмовляю з нескінченністю. Януса глянув величезну будівлю, всередині якої вони стояли. Вона була наповнена рослинами та екзотичними квітами, що ресорбували її у всі кольори веселки. Повітря було насичене сумішю різних запахів. «Все в цьому залі живе», – сказав професор Рачман. «Ці рослини можуть відчувати кохання, ненависть, біль, збудження. Просто як тварини!» Сер Жагадіс Чандрабозе довів, що вони реагують на голосний тон. «А як це можна довести?» – поцікавився Янус. «Ради продемонструвати вам». Рачман підійшов до столу, заповненого рослинами. Поруч зі столом стояв поліграф. Рачман узяв один із електродів і приєднав його до рослини. Стрілка на поліграфній шкалі саяла нерухомо. «Дивіться», – сказав професор. Він нахилився до рослини і прошепотів: Я вважаю тебе дуже красивим. Ти красивіший за всі інші рослини. Янус побачив, як стрілка поліграфа трохи рушила вперед. Раптом професор закр... закричав: Ти жахливе, ти загинеш, ти чуєш мене, ти загинеш! Стрілка поліграфа затремтіла і різко стрибнула. «Боже мій», – сказав Янус, – «я не можу повірити в це». «Зараз ви бачили реакцію рослини на крик людської істоти», – сказав рачман. Американські журнали публікували статті про подібні експерименти, але найцікавішим був сліпий експеримент, проведений шістьма студентами. Один із них, невідомий іншим, увійшов до кімнати з двома рослинами, одна з яких була підключена до поліграфу і знищила другу рослину. Потім студенти по черзі входили до цієї кімнати. Поки входили невинні, поліграф не реагував на це. Але коли в кімнаті опинився студент, який знищив рослину, стрілка поліграфа моментально зреагувала на це. Неймовірно. Але факт. Ми також з'ясували, що рослини реагують на музику. Різну музику? Так. Подібний експеримент було проведено у коледжі Temple-Buell у Денвері. Звичайні рослини були поміщені в трі різні скляні ящики. В одній шухляді звучала рок-музика, в іншій – музика, що виконується на індійських ситарах, а в третій – музики не було. Хіт експерименту знімали кінокамери CBS. Через два тижні рослини в ящику з рук музикою загинули. У ящику без музики вони росли нормально. А ось у ящику, де звучали м'які звуки ситар, вони дали чудові бутони, що тягнуться до джерела звуку. Уолтер Кронкайт продемонстрував цей фійм у передачі новин. Якщо хочете перевірити, то це було 26 жовтня 1970 року. Ви хочете сказати, що рослини мають розум? Вони дихають, їдять, відтворюються. Вони можуть відчувати біль та захищатися від ворогів. Наприклад, деякі рослини використовують терпени, щоб отруїти ґрунт навколо себе та знищити конкурентів. Інші рослини виділяють алкалоїди, що робить їх неїстівними для комах. Ми довели, що рослини спілкуються між собою за допомогою феромонів. «Так, я чув про це», – сказав Янус. «Деякі рослини є м'ясоїдами, наприклад, кендир. Деякі орхідеї видають запах бджіл самок, що приваблює до них самців. Інші орхідеї схожі на самок ос» що також привертає до них самців для збирання пилку. А є орхідеї, що видають запах тухлого м'яса, що змушує злітатися до них усіх навколишніх мух. Янус уважно слухав кожне слово. У рожевого черевичка є верхня губа, яка закривається і захоплює бджолу, що сіла. Єдиним виходом для бджоли є вузький прохід у задній частині квітки, і на шляху до свого звільнення бджола збирає пилок. На північному сході зростає понад п'ять тисяч видів квітучих рослин, і кожен вид має свої особливості. Не може бути сумнівів, доведено, що живі рослини мають розум. І десь залишився загублений прибулець, подумав Янус. Розділ одинадцятий Третій день. Берн, Швейцарія. Середа 17 жовтня. Берн був одним із улюблених міст Роберта. Елегантне місто з чудовими пам'ятниками та красивими старими кам'яними будинками будівлі XVIII століття. Столиця Швейцарії та одне з її найбільш процвітаючих міст. Роберт пропускав, що бернські трамваї були пофарбовані в зелений колір, тому що такого кольору пали гроші. Жителі Берна добродушні і безтурботніші, ніж жителі інших міст Швейцарії. Пересувалися вони неквапливо, говорили повільніше і взагалі були спокійнішими. У минулому Роберту кілька разів доводилося працювати в Берні зі швейцарською службою безпеки, штаб-квартира якої була на Вайзен-Хаурцплац. У нього там були друзі, які могли б допомогти йому, але інструкції щодо цього були цілком певними, дивними, але певними. Роберту знадобилося зробити 15 дзвінків, щоб прошукати гараж, до якого було відбуксовано машину фотографа. Це був невеликий гараж, розташований на Фрібургштраси, і механік Фріц Мандель одночасно був його власником. Манделю було до 50, виснажене прищаве обличчя, худерляве тіло та непомірно великий пивний живіт. Коли Роберт приїхав у гараж, Фріц працював у ремонтній ямі. «Доброго дня!» – гукнув Роберт. Мандель підвів голову. «Здравствуйте! Чим можу служити?» Мене цікавить машина, яку ви доставили на буксирі у неділю. Хвилинку, я тільки закінчу свою роботу. Через 10 хвилин Мандель вибрався з ями, витираючи ганчір'ям замаслені руки. Значить, це ви телефонували сьогодні вранці. А що, є якісь скарги щодо роботи? Я не відповідаю за... Ні, заспокоїв Роберт, ніяких скарг. Я проводжу інспекцію, і мене цікавить водій машини. Ходімо в контору. Вони зайшли до невеликого кабінету, і мандель відкрив шафу з документами. Ви сказали минулої неділі? Цілком правильно, мандель витяг картку. А, то був фотограф, який зняв нас перед НЛО. Роберт відчув, що долоні в нього стали вологими. Ви бачили НЛО? «Так, майже помацав. Ви можете його описати?» Мандель зназав плечима. «Він... Він виглядав живим. Вибачте. Я маю на увазі... Навколо нього було якесь світло, а колір весь час змінювався. Він виглядав блакитним, потім зеленим. Не знаю, дуже важко описати». А всередині там були ці маленькі істоти, не люди, але скільки їх було? Двоє. Вони були живі? Мені здалося, що мертві. Він насупив брови. Я радий, що ви мені вірите. Я намагався розповісти про це своїм друзям, а вони підняли мене на сміх. Навіть дружина подумала, що я перепив. Але я знаю, що я бачив. «А що про машину, яку ви притягли?» – запитав Роберт. «Ах так, Рено. Прогоріли підшипники і потекла олія. За боксировання автомобіля я взяв 125 франків – подвійний тариф, бо була неділя». «Водій розплатився чеком чи за кредитною карткою?» «Я не визнаю ні чеків, ні кредитних карток. Він розплатився готівкою. Швейцарськими франками? Фунтами». «Ви впевнені?» «Звісно, я пам'ятаю, бо довелося перераховувати за курсом». «Пане Мендель, а ви випадково не записали номер машини?» «Звісно, записав», – сказав Мендель і глянув на картку. «Автомобіль було взято на прокат у Женеві». «Чи не могли б ви дати мені номер?» «Можу. Чому пи ні?» Він написав номер на клаптику паперу і простяг Роберту. «А в чому взагалі річ?» «Це стосується НЛО?» «Ні», – відповів Роберт за душевним тоном, дістав гаманець і витяг звідти посвідчення. «Я представляю Міжнародний автомобільний клуб. Мою компанію цікавить, як справи з буксируванням автомобілів, що зламалися». О, Роберт вийшов з гаража і здивовано подумав. «Схоже, цей чортів невідомий об'єкт з двома мертвими прибульцями справді існує». Але чому тоді генерал Хіллярд брехав йому, якщо розумів, що Роберт все одно виявить, що це була тарілка, що літає? В цьому могло бути одне єдине пояснення, при думці про яке Роберта охопило раптове тремтіння. Розділ дванадцятий Величезний космічний корабель ніби нерухомо висів у темному просторі, але насправді він переміщався орбітою Землі зі швидкістю 22 тисячі миль на годину. На борту його було шість прибульців, які дивилися на оптичний екран тривимірного зображення, розташований на стеку корабля. У міру обертання Землі вони спостерігали на моніторі голографічне зображення того, що знаходилося внизу, а електронний спектрограф аналізував хімічний склад зображень, що з'являлися. Атмосфера Землі була надзвичайно забруднена, величезні заводи отруювали повітря густими, чорними, отруйними викидами, а відходи, що біологічно не розкладні, закопувалися в землю і скидалися в моря. В рибульці бачили океани, колись чисті й блакитні, тепер чорні від нафти чи бурі від нечистот. Корали Великого бар'єрного рифу знебарвилися, риби гинули мільйонами, на місці лісів Амазонки був величезний пустир. Прилади космічного корабля показували, що температура землі підвищилася проти даними останнього обстеження, проведеного три роки тому. Прибульці могли спостерігати за війнами на планеті, які ще більше шкодили атмосфері Землі. Перемовлялися прибульці між собою телепатично. «У цих землян нічого не змінилося. Дуже шкода. Вони нічого не навчилися. Ми їх навчимо. Ви намагалися зв'язатися з нашими розвідниками. Так, але щось сталося, вони не відповідають». «Треба ще спробувати. Ми повинні знайти їхній корабель». Внизу на Землі, за тисячі футів від орбіти космічного корабля, Роберт зателефонував генералу Хіліарду по секретній лінії зв'язку. Його негайно поєднали з генералом. «Доброго дня, командир. Маєте що повідомити?» «Так, я хочу повідомити тобі, що ти брехливий сучий син», – подумав Роберт але вголос вимовив зовсім інше. «Щодо цього метеозонду, генерале?» «Схоже, що це був НЛО». Роберт чекав, якою буду відповідь. «Так, я знаю. З причин суворої таємності я не міг сказати вам про це раніше». Якийсь час обидва мовчали, потім генерал Хіліард порушив мовчання. «Те, що я скажу вам, командир, суворо секретно». Три роки тому наш уряд мав зустріч із прибульцями. Вони приземлилися на одній із військово-повітряних баз НАТО. Нам удалося вступити з ними в контакт. Роберт відчув, як шалено забилося серце. Що? Що вони сказали? Що мають намір знищити нас. Роберт не вірив своїм вухам. Знищити нас? Цілком правильно. Вони сказали, що повернуться на цю планету, перетворять нас на рабів, і ми не зможемо перешкодити їм. Поки що ми справді не можемо, але ми працюємо в цьому напрямку. Ось чому дуже важливо уникнути суспільної паніки та виграти час. Сподіваюся, тепер ви розумієте, наскільки важливо, щоб свідки не поширювалися про побачене. Якщо вони почнуть базікати і все це вийде назовні, це загрожує світовою катастрофою. А ви не думаєте, що, можливо, краще підготувати людей і... Послухайте, командире, 1938 року молодий актор на ім'я Орсон Велс прочитав по радіо постановку під назвою «Війна світів» про вторгнення на землю прибульців. Протягом кількох хвилин у всіх містах Америки почалася паніка. Населення, що впала в істерику, намагалася втекти від уявних загарбників. Телефонний зв'язок був обірваний, дороги забиті, люди гинули, панував захальний хаос. Ні, спочатку нам треба підготуватись до зустрічі прибульців, а вже потім сповіщати про це населення. Ми хочемо, щоб ви розшукали свідків заради їхньої безпеки. І тоді ми зможемо тримати ситуацію під контролем. Роберт відчув, що спітнів. Так, я, я розумію. От і добре. Сподіваюся, ви вже поговорили хоче з одним із свідків. Я знайшов двох. Як їхні імена? Ганс Бекерман, він водій туристичного автобуса, живе в капелі. А другий? Фріц Мандель, власник гаража у Берні. Він буксирував машину третього свідка. Як його ім'я? Цього я ще не знаю, саме зараз займаюся цим. Можливо, мені варто поговорити з ними, щоб вони не поширювали щодо НЛО? Ні, вам просто треба розшукати всіх свідків, а після цього з ними матимуть справу урядовці їхніх країн. Ви з'ясували, скільки було свідків, «Так, сім пасажирів, водій, механік та власник автомобіля. Ви повинні їх усіх відшукати, кожного з цих десяти свідків. Ви зрозуміли?» «Так, генерали». Роберт збентежено поклав слухавку. НЛО був реальністю. Прибульці були ворогами. Жахливо. Раптом до Роберта знову повернулася думка, яка турбувала його раніше. Генерал Хільярд дав йому це завдання, але не розповів, що вони ще можуть приховувати. Компанія «Авіс» з прокату автомобілів знаходилася в центрі Женеви на рюде Лозан 44. Роберт стрімко увійшов до контори і підійшов до жінки за сійкою. «Чим можу служити?» – запитала вона. Роберт шпурнув на сійку папірець із номером «Рено». Минулого тижня виздали цей автомобіль на прокат. Я хочу знати ім'я людини, яка брала її. Голос Роберта звучав грізно. Жінка навіть трохи відступила назад. Перепрошую, але нам не дозволяється давати таку інформацію. Що ж, тим гірше для вас, різко відповів Роберт. Тому що в цьому випадку я буду змушений пред'явити великий судовий позов вашій компанії». «Я вас не розумію, у чому річ?» «Я поясню вам, у чому річ, мадам. Минулої неділі ця машина врізалася в мою на дорозі, завдавши серйозних збитків. Водій поїхав, перш ніж спробував затримати його. Але мені вдалося записати номер машини». «Тепер зрозуміло», – жінка уважно подивилася на Роберта. «Вибачте, будь ласка». Вона зникла в задній кімнаті і за хвилину повернулася з книгою записів. Судячи з наших записів, була поломка двигуна, але нічого не сказано про аварію. Добре, отже тепер я вам повідомляю про неї. І відповідати за це доведеться вашій компанії. Платитимете за ремонт моєї машини. У мене зовсім новенький Порше і це буде коштувати вам купу грошей. «Дуже шкодую, сер, але оскільки про аварію не було жодних повідомлень, ми не несемо за це жодної відповідальності. Послухайте, – Роберт понизив тон і намагався говорити переконливо, – я хочу, щоб усе було справедливо. Я не маю бажання притягати, притягати до відповідальності вашу компанію. Я просто хочу, щоб ця людина заплатила за ремонт моєї машини». Це була дорожня пригода, і я міг би навіть звернутися до поліції. Якщо ви дасте мені ім'я та адресу цієї людини, я зможу звернутися безпосередньо до неї. Ми вирішимо цю справу між собою, і ваша компанія не матиме до цього жодного відношення. Це слушно? Жінка меркувала деякий час, потім сказала. Так, ми воліли б такий вихід. Вона зазирнула в книгу, яку тримала у руці. «Людину, яка брала на прокат цей автомобіль, звуть Леслі Модершетт. адреса? 213 Гроув Роуд Уайт Лондон, ІС-3». Жінка подивилася на Роберта. «Ви обіцяєте, що наша компанія не буде залучена до жодних судових розглядів?» «Даю слово», – запевнив її Роберт. Це наша особиста справа, моя та Модершеда. Командир Роберт Беламі, найближчим рейсом літака відлетів із Швейцарії до Лондона. Він сидів один у темряві, замислившись, перебираючи в голові всі деталі плану, щоб ще раз переконатися, що нічого не втрачено. Думки його було перервано телефонним дзвінком. Каже Янус. Янусе, це генерал Хіліард. Доповідайте. командер Беламі виявив перших двох свідків. Дуже добре. Негайно подбайте про них. Слухаю, сер. Де зараз командир? Вирушив до Лондона. Дуже скоро він виявить третього. Я доповім комітету про його успіхи. Тримайте мене у курсі справи. Зрозумів вас, сер. Гадаю... Але на іншому кінці вже повісили слухавку. Телеграма-блискавка. Зовсім секретно. Агенція національної безпеки заміснику директора служби безпеки. В одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст. Операція «Кінець світла». Перший. Ганс Беккерман. Каппель. Другий. Фріц Мандель. Берн. Кінець.